Välkommen till våran podd Det var första gången <laughs> Det är första gången, det är första avsnittet Ja det är första och det är så jävla sjukt Ja och vi är jättenervösa mm. Och lite koffeinhöga Ja det kan man också säga Men Vem är du? Vem är jag? Jag är Julia Holmberg mm. Intressant Ja. Vem är du? <laughs> jag, jag är Julia Gullbrand mm. Mm. Och det här har vi tänkt kan bli ett problem när vi heter likadant. Ja, just det. Fast jag tror inte att vi har samma röst. Nej, jag hoppas inte det, för du ful röst. <laughs> tycker du det? Lite. Nej, jag ska det här är fantastiskt. Mm. Nej, men var, varför, ska, varför ska vi göra en podd? Vad är en podd? Varför, vi kan väl inte... Nej, ja. alltså vi har ju typ pratat om det här i ett år. Mm. Att vi skulle vilja göra en podd. För att vi lyssnar mycket på podd och tycker att det är och för att kul vi... typ babblar väldigt mycket när vi Precis. om vettiga saker ibland. Och inte vettiga saker. Nej, men ofta tycker jag att vi har väldigt mycket vettigt att säga. Och det kan ju vara kul att, att få dela med sig lite. Mm. Så för en månad sen så tänkte vi att nej, nu kör vi fan. Mm. Nu är det dags. Nu kör vi. Och nu sitter vi här. Mm. Ja. I ditt lilla... Kryp in. Knarkar kvart. <laughs> inte säga. Nej, men ja. Och <clears throat> Vi ska heta Intimt, varför det? Ja, alltså vi hade jätteproblem med att hitta ett bra namn. Mm. Eh, Först tänkte vi väl... Julan och julan! Men eh, sen så kom jag på Intimt. Mm. För att jag tänkte så här att vi vill liksom att ni ska komma nära in på oss. För att vi ska prata om väldigt ja, stora och personliga grejer och... Ja, men Väldigt mycket. Mm. Nu intima vet vi ju för sig inte hur det här kommer att sluta. Nej, nej. Men saker som är kanske intima. Precis. Och sådär. Mm. Och bilden som vi har mm. är ju väldigt, eller den skulle bli väldigt intim, tänkte vi. Mm. Eller den spårar helt. Den spårar totalt. Först gjorde vi en ganska så här uh, mjukisbild typ mm. när vi stod och skrattade och höll om varandra. Och sen så sa Julia bara. Men du har ju en gurka i kylen. <laughs> och jag bara ja. eh, Och så tog hon den och så tänkte jag. Men då tar jag fram några kondomer. Och så, så blev den så. Åh oh, jävlar vad det där <laughs> Ja <laughs> ah, nej, men det bra den blev bra tycker vi. Mm. Sen så får jag ändå tycka. vad fan de vill <laughs> ja. Okej okay, men jag tänker så här. För att vi ska komma i lite stämning. Mm. Så tycker jag att vi gör så här. Så gör vi så här. <skratt> Skål. Skål. <laughs> Mm. Vi är lite beroende av Red Bull då Så att säga, någon mm. sponsor Den här påminner mig om fredagskväll Usch <laughs> då? Då var det party <laughs> All night long Det var inte bara Red Bull Nej det var det inte heller Men det ska vi inte gå in på mm. Mm. Eh, Ja, men vad kan de förvänta sig av vår podd då? Alltså det kommer bli väldigt mycket Babbligt Mm det är det vi måste jobba på mest kanske och inte babbla varandra i munnen. Precis. <laughs> alltså, och grejen med den är att jag, jag tror att du och jag har väldigt olika åsikter om saker och ja, ting. Så att det där kan nog också bli en liten skojig grej. Mm. Men vi har väl tänkt att vi ska göra sådana här avsnitt som de flesta gör. Typ om vänner, familj, sex, förhållanden. Mm. Dejtning. Och dejtning. Och massa mm. sånt skit. Mm. Och sen så... Ju längre tiden går så hoppas vi väl på att ni kommer in och, och önskar lite avsnitt ja. ni också. Så att det inte blir torka. Mm. Precis. Vi kan ju prata, mm. men det behövs ju lite hjälp. Absolut, <laughs> absolut. Mm. Men eh, vem är du mer än att du heter Julia Holmberg? Jag vill också som att jag inte känner dig då. Vem är du? Vad gör du? Vad jobbar du med? Hur gammal är du? Oj, många frågor. Många frågor. <clears throat> kan väl börja med att jag är 22 år gammal, mm. så jag är född 94. Mm. Fyllde för exakt en vecka sedan. Tjo. Show. Show. Eh, jag föddes i Kallskoga. Värmland. Värmland. Eh, växte upp med min mamma, pappa och min storebror Alexander. Blev barn när jag var 10. Eh, hade en görtuff period i tonåren. Ja. <laughs> Sen så, efter studenten så började jag jobba på Transcom och har jobbat på lite andra ställen innan. Transcom, vad är det då? Jag jobbar för Tele2. Mm. Så jag satt på en support som supportar återförsäljare. Var mm. utbildare sista tiden innan jag bestämde mig för att nu är det dags och fly härifrån. Mm. Så jag flyttade till Stockholm i augusti. Nej, slutet på juli. Eller när fan var det? Jo, juli. Ja, juli. Började utbilda mig till make-up-artist och hårstylist och blev klar i december. Nu eh, jobbar jag som reception alltså jag kan inte säga det. Här. Jag kan aldrig säga det där. Säg då. Receptionist. Ja. Mm. Receptionist. Receptionist. Yes. Också på Transcom. Också på Transcom. Kom tillbaka till Transcom. Standard Stockholm. Fanns Stockholm. Mm. Så jag kör heltid där, fritiden så bloggar jag, mm, tränar jag. och hänger med kämpisar. Mm. Annars är väl jag en tjej... Alltså jag har så svårt att förklara mig själv för att jag tror att man kan se mig ur två olika ögon. Mm. Alltså när någon känner mig så är jag nog en väldigt social, glad och omtänksam tjej. Mm. När man inte känner mig så är jag... Antingen uppfattar man mig som blyg eller dryg mm. För att jag Innerst inne är blyg mm. ähm. Men sen när du får en Red Bull vodka Då är du inte <laughs> Då jävlar mm. Ja men det var väl lite kort mm. Sen får vi ta mer sen Vem är du? Jag tänkte bara civilstånd, singel Jag är singel, mm. så jävla singel man kan bli mm. Mm. Det är alltid trevligt för dig Nej, Nej. inte när man har varit det i 22 år <skratt> Jag då? Mm. Ehm, Julia Gullbrand, 21 år, fyller 22 då, mm. i augusti. Ehm, oj. Jag, och jag, också, jag är också från Värmland, den skoga. <laughs> den härliga lilla hålan. Åh, mm. oh, vad jag också. <laughs> ehm, Ja, jag gick ur alltså hotell-restauranglinje. Ehm, var där väldigt ofta. Du var aldrig i skolan typ? Jo. Nej, jag kommer ihåg att jag fick tjata på dig ibland. Vad i helvete är du? Jag, jag tror jag fick ett studiebidrag som jag sen fick betala tillbaka. Nej, men jag var väldigt flit i skolan. Och sen så jobbade jag väl lite här och var på restauranger. Jobbade också på Transkom. Eh, där någonstans kände jag att nej, nu flyr jag. Så att jag flyttade till Stockholm. När fan var det? Kanske två år sedan. Mm. Eh, och ja, men jobbade väl mest restaurangbranschen. Sen flyttade jag tillbaka en sväng. Nej, det var då jag jobbade på svenska. Ah, whatever. Mm. Sen flyttade jag tillbaka till Stockholm igen. Och då började jag på. Viafon. Viafon. Och satt som telefonförsäljare. Och nu sitter jag på tre. Och. Ja. Jobbar där. Mm. Du då, är du singel eller? Nej, jag är absolut nej. inte singel. Jag har min lilla Tim. Din lilla Tim? exakt ett år tillbaka. Mm. Mm. Kul, eller? Inga barn eller sådär. Än nej, okej. Okay. Men på G kanske? Nej. nej Inte än. <här> <här> <här> <här> eh, nej, men vi tänkte väl så här då. Att i, på det här, I det här avsnittet så vill ju vi att ni ska få en lite mer tydlig bild på vilka vi är. Mm. Så vi har skrivit ihop några frågor till varandra. Och det är så... Spännande och lite läskigt. Ja. För att vi har ingen aning om vad det är för frågor. Vi har ingen aning så vi, det blir jätteoväntade svar. Mm. Kommer det bli? Så, hur Ska vi lägga upp det här? Varannan? Eller ska vi... Jag tycker vi kör varannan. Så jag tänker om du ställer en fråga till mig mm. som jag får svara på som du sen också kanske måste svara på. Eller? Mm. Nej. Nej, jag okay. tycker att du svarar på mina frågor, och jag svarar på dina frågor. Okay. Och sen om du verkligen vill veta någonting. Alltså om du ah. verkligen vill veta min fråga Hur jag svarar så får ah. du säga det här, då okej. kör du eh, Ska jag börja? Ja ah, jag är så spänd på det här så att jag vet inte vart jag ska ta vägen Okej, okay, jag kan säga att det är lite, alltså, lite milda och lite grovare mm. frågor Får tänka på att våra föräldrar eventuellt kan höra det här Jag vet, det kommer de göra Men... Hej mamma Hej mamma <laughs> Håll för öronen, Håll för öronen nu. Nej okej, okay, okay, vi kör första mm. eh, Nämn dig själv med tre ord mm. Alltså hur du är som person jag skulle vilja säga att jag har ADHD Fast inte på papper Nej eh, Jävligt lat mm. eh, Och har temperament mm. Det skulle jag vilja säga Men just mm. med lat där så har jag börjat jobba på det där Jag ja. gymkort i veckan liksom. Du har varit Ja, fruktansvärt lat under alla år som jag har känt dig Och jag har försökt att få med dig på träningar Men det har gått åt helvete Men nu har du kommit igång mm, i Tre Vekland. gånger i alla fall har jag jobbat mm. Eller tränat mm. mm. <laughs> Vad va är det för temperament du Har du om jag Ja, alltså Eller kanske inte temperament Men jag är jävligt envis mm. Om inte jag får som jag vill, ja då är jag jävlar <laughs> ja. Stackars tim Speciellt när du är full ja, det. Då går det liksom inte att prata med dig Om du blir arg eller något så är jag svart. Mm. Det är många gånger som vi har riktigt ihop ja. Eller jag har riktigt ihop Jag har bara försökt att vara snäll och Du har slagit mig tillbaka <laughs> Så träffar ni henne ute någon gång Och hon är arg så gå inte dit Nej. Säger jag bara när man ser att jag har fått svarta någon gång, då bara vända. <skratt> en liten tjej som flyger runt. <skratt> en 58 springer och boxas. <skratt> ah, ja, men, men det vill jag med tre ord skulle jag säga. Ah, men Eller har du något att tillägga? Nej, men kan du säga något positivt om det Det är bra att ha temperament. Ja, ja, ja. men typ. eh, Jag är glad. Du är glad. Yes, bra. Toppen. Så säger jag på intervjuerna. Ja. Jag är en glad tjej. Jag är glad. Jag är bara så jävla glad. Jag är så glad. Ja, men bra. Bra fråga. Eller är det jag som ska fråga? Nu är det du som ska fråga okay. mig. Åh oh, gud. Nu får inte i magen. Okej. Okay. Jag, alltså, jag har ju lite random frågor. Mm. Min fråga är, knycklar du eller viker du ihop tålen. <laughs> jag knycklar ihop mitt toalettpapper alltid. som en boll, liksom. som en boll. Mm. vika känns så här. Nej, det har man inte tid. För. Nej, varför ska jag sitta och vika ett papper när det ändå ska spolas ner liksom. Det är bara dumt. <laughs> så ja, jag knycklar. Mm. Men det är, alltså egentligen, det är ändå så här, man man vet typ vem du är nu. Nej, jag knycklar papper. Ja, det finns två olika personer, två okay. typer av människor och det är de som knycklar, de som viker. Aha. Jag, jag inte. skulle ju säga egentligen att du är en vikarperson. Varför? För att du är pedant, du är ordningsam och mm. sådär. Mm. Så att vik... Jag tror att du är en vik-tjej. Ja. Men det är jag inte. Jag är på inte. Inte på toan i alla fall. Nej. Okej, nästa då. Vad gör du helst en ledig dag? Spelar eh, tv spel <laughs> <laughs> ja, Okej, nej men det vet jag faktiskt inte. När jag är ledig, då kollar jag på YouTube. Men säg, ja. säg så här: Om du får beskriva en perfekt ledig dag. Mm. Hur skulle den då vara? Liksom? Eller hur vill du att den ska vara? Myskläder. Mm. Soffan. Mm. Lukta lite svett. <laughs> okay. eh, kolla på YouTube. Äta i soffan. <laughs> eh, bli servad av timm. <clears throat> eh, och bara äta. Och sen om det är sol, då går man gärna ut mm. och solar eller något. Äta glass. Så det är liksom en perfekt dag för det. Det är perfekt. Ja. Inte göra någonting. Nej, okej. Okay. Skönt. Mm. Det, det är min dag. Ja. Eh, just det, det här är ju ganska... Du har ju blivit vegetarian här. Mm. För några veckor sedan, eller vad det Nej, två månader där. Ja, okay. nu är det där. Vad, vad var min fråga? <laughs> <laughs> vad saknar du för mat... Från köttvärlden Ingenting om jag ska vara helt ärlig Nej, någonting Nej, alltså jag gör inte Okej, okay. i fredags när vi var ute Hade du inte vilja gå till McDonalds och trycka en liten cheeseburger en Saftig Nej. kött mm. Nej Jag har verkligen Alltså jag var ju vegetarian när jag gick i sjuan mm. I ett år Och då saknade jag det kyckling jättemycket Ja, fast kycklingen äter ju du som jävla kolbit. <laughs> ja. Så det smakar inte kyckling. Nej, men fortfarande så saknar jag kycklingen. Mm. Men nu när jag har blivit vegetarian så känner jag så bara, så fort jag tänker på kött så blir jag äcklad. Mm. Så nej, jag saknar inte ett jävla skit. Men alltså om du måste, då är det kyckling? Ja, mm. alla dagar i veckan. Inte så här fisk eller hur? Nej, nej, nej. Okej, mm. okay. ah, ja. Mm. Okej, singel eller i förhållande? Och så vill jag att du förklarar varför du väljer där du väljer. Alltså som jag ska välja? Mm. Alltså föredrar du sing att vara singel eller föredrar du att vara i förhållande? Varför? Jag föredrar att vara i ett förhållande, mm. givetvis. Mm. <här> <här> jag har varit singel dels av mina 21-åriga liv. Va? 21 år. <här> <här> eh, och ja, men du och jag var ju som två... Svarta hårdrockare <laughs> Som hatade livet när vi ja. vill mm. Ingen vill ha oss vi är mm. Så fula det så. Men nu när jag har träffat Tim Jag har ju blivit en av de där som vi hatar ja. Som står och hånglar i rulltrappan mm. Och mm. håller handen Och skriver på Instagram Ett år, Ett år! Det, är, alltså, det är så sjukt För det trodde jag inte om dig mm. Jag har aldrig sett mig Alltså att du ska skriva ut såna grejer. För att du har varit... Alltså jag skriver faktiskt inte ett år, jag skriver 365 Rätt dagar. Nej. Äh... Nej, men just för att... Jag vet inte, men det är så mysigt. Jag känner mig vuxnare. Mm. Äldre kanske man säger. Äldre? mm. Äh... Jag menar bara... Det är alltid någon där som kommer att klappa. Även fast du kan klappa på mig, om jag läser. ledsen. Jag är ledsen. <laughs> ja. jag alltid tim där och bara... Det blir bra, det kommer att bli så bra Nej Men om du, om du får säga någonting som du saknar med singellivet då Vad skulle det vara då? Om du saknar någonting, du behöver inte göra det såklart mm. Nej, det, nej jag kan Jo men alltså perioderna som vi hade Men det var väl kanske inte just att jag var singel Det var väl bara att vi Nej för sådana perioder har det vi var väl också för att vi var yngre då Mm Nej, jag saknar ingenting. Nej, vad skönt. vad uh -huh. bra. Jag trivs. <laughs> Jättebra. <laughs> eh, min nästa fråga är. Nej, gud du vad jag tror. Ja, jag ser. Om det. du får äta en rätt resten av ditt liv, vad skulle det vara? Oh, Eller har jag skrivit det? Ja, som alltså, du ska äta varje dag resten av livet. Vilken rätt? Alltså, jag är ju. Jag älskar ju sallad. Cake. Nej men jag älskar, det är så jäkla gott Och det är så himla fräscht Vilken sallad äter du då? Sallad, alltså bara blad Nej alltså jag brukar typ Göra sallad Alltså, sallad <laughs> Sallad och Sallad till det Så har jag en massa grejer typ Gurka, feta och majs Paprika Och sen har jag mina min salladstressing mm. Den så... är italienska mm. Mm. Och sen en typ keso till. Men skulle jag bara få äta en speciell sallad varje dag så skulle jag ta sallad. Mm. Men det är för att du älskar fetaost. Ja. så så jag tror att du skulle välja fetaost. Ja, inte bara fetaost. Tänkte friterad fetaost? Ja, det ska ja, jag nog kunna Fetaost i ung mm. med vitlök. Mm. Okej, okay, jag säger fetaost då. Mm. Bra. Nu är det min tur, va? Ja, just det. Över eller unders? I sängen alltså <laughs> <laughs> Ehh, Underst mm -hmm. Ligga och bara soff <laughs> Läsa en tidning ja. Låta han sköta det där Ta en sigd <laughs> <laughs> Nej men det är återigen till att jag är så jävla lat Men gud är du lat i sängen också Ibland Timpan Det finns för dig <laughs> <Skri> Nej, men det är väl trevligt. Ja. men ja? jobba. Nej, men gud, förlåt. Nu <Skri> <Skri> vet vi hur timmar det är, stackaren. Stackaren. Ja. ja. Okej. Eh, vad lyssnar du på för musik just nu? Alltså, inte nu när vi sitter här, för här är det ingen jävla musik. Men... Alltså, du har så tråkiga frågor. Så men det v... kanske kommer bättre sen. <Skri> ja. ja Gud, jag lyssnar på jättemycket olika, men... Ja, just det. Payphone! <laughs> Ska jag vara helt ärlig, den här veckan så har jag suttit på jobbet varje dag och lyssnat på Westlife-spellista. Fast mm. <laughs> det ju ändå, Fast det är där, ändå... ja. alltså man blir så mycket påmind om när man var barn, mm. och när man stod och dansar framför spegeln till dess <laughs> låtar, och man kan Diskon. alla texter... texter. Ja. Diskon Jag tror fan att de hade en Westlife-låt på, på eh, När vi var ute i fredags Jaha Ja, ja de har jag lyssnat på i veckan i alla fall Men annars är det ju Pupp Pop låtar <laughs> Men du lyssnar ju alltid Om du kom, om jag kommer till dig och bara Åh, jag hittar en ny låt Hon <laughs> bara, okej, okay, för att lyssna Och så bara unts, unts, unts, unts, unts, unts, unts, unts. Det är, bara, wäh, wäh. Nej. det är alltid samma typ av Nej, men det, det brukar alltid typ vara så här. Jätteskön musik Och sen så kommer en rappare Och, ja, det det. och sen en jättebra Typ pitbull ja. Wäh, wäh, wäh. ja men de är bra alltså mm. Mm. Det är det Det är det, mm. det jag lyssnar jag på Bra eh, Okej, okay. om du sitter på en utservering mm. Vad dricker du helst Vin Okej, okay. vad för vin? Vitt vin Vitt vin. Gärna iskallt, fast nu när det är vår Eller snart vår, snart vår. Så dricker jag ju se. Mm. Det är det Så du kör inte typ drinkar utan du är mer för vin alltså. Nej, jag tycker heller, alltså det har ju blivit Jag vet inte, senaste året mm. För kanske två, tre år sedan Så kunde jag inte dricka vin Då blandade vi vin med mm. typ Sprite Mm men nu dricker jag typ vin. Fast nu på vintern så dricker jag bara sangria. Ja. Vilket är väldigt konstigt. Men ja, nej, vin. Vin? Mm, du är en vintjej. Ja. Gott. Fast och öl. Öl dricker du jättemycket också. Mm. Det har varit svårt. Nej, vin. Ja, jag tror också vin på dig. För att om jag dricker öl, då kan jag bara dricka öl. Precis. Och sprider blir jag ju kok. Kokfull. Kokfull. <laughs> ja. <laughs> uh... <clears throat> Jag kommer en klassiker. Okay. Om du skulle åka till en öde ö. <går> vad tar du med dig? Och jag har inte riktigt sagt något, något gräns. Nej. Okay. Så att vi får väl göra det nu. Mm. Jag tror inte att du ska ta med dig personer. Okay. Du ska ta med dig själv. Mm. Du får ta med dig... Okej, okay, tre saker. Tre bara. Och då måste jag typ säga att tänka vad? Den och, Nej, du behöver bara saker Ja, saker, du, inte så mat Nej, okej okay. Det finns där, kockade och där. Eh. Ingen person som sagt Nej mm. Solkräm Men, <laughs> Eller behöver jag inte tänka på det heller? Jo, kanske okay, sol Men annars bränner jag ju sönder mig Det är inte bra Jag kan lägga i sanden Under <laughs> <laughs> Okej, okay, solkräm eh, Min dator och min kamera. Men det finns inget wifi där? Nej. Och en router. Och en kabel. Okej, okay, ja ja. Ja, men om vi låtsas att det, att det finns wifi. Ja. Då blir det de tre. Mm. Intressant. Uh, för jag tänker så här: om man har en dator. Då behöver man ingen mobil. För att då kan man hålla kontakten på, på mm. datorn med folk där hemma. Mm. Och om jag har kamera och dator. Då kan jag, Blogga och, så. <laughs> <Ja>. <laughs> och så solkräm Och solkräm ja. Så att jag har fi, blir, får en fin bränna Mm, mm. Det blir nog bra <laughs> eh, Okej okay. Du som har börjat Tränat och sådär nu då ja. eh, Har du några träningstips eh, Som man kan utföra i duschen <laughs> <laughs> Ja Ja jag gör en sån här squash. <laughs> squash. Squash, squash, squash. Mm. Jag brukar ta med mig en squash. Vad sa du? Jag brukar ju ta med mig en squash in i duschen. Brukar du ta med en squash? <laughs> Nej, squash. Nej, men <clears throat> jag brukar ju. När man ändå är där, man har ju liksom ingenting annat att göra. Jo, du men man duschar och gör squash. Squash. <laughs> Benböj. Ja okej, okay. hur, hur brukar du göra liksom? Alltså, står du typ? Jag gör en squash. <laughs> ja, kan du förklara lite så att jag men vet jag vad ska... jag ska göra ikväll när jag duschar? Ja men du vet väl hur du gör en squash. Du jo. böjer på benen. Jo, jo mm. men hur mycket går du ner? Eller jag går ofta? ju ner tänk dig badkarskanten. Mm. Där ungefär. Stort. Och så står du där en stund. Ja. Gör du något mer samtidigt? Så? Sjunger. Mm. <laughs> Sjunger, okej. Okay. Det är jag du att du får träningsverk av det, eller nej Nej, okej. Okay. Så jag är inte så mycket igen. Men jag blir ju liksom inte svettig, det är det. <laughs> och ibland när jag och Tim brukar duscha tillsammans, ja. då har jag gjort det också. Då har du gjort det med så alltså han tittar på Han är det. bara tyst, sa ja. han utifrån. Det förstår jag. Han pratar inte med mig på en timme. Tänkte en syn liksom. <laughs> Det är bra, det är effektivt. Ja, ja jag håller med. Kan mm. vara lite halt. <laughs> ja. Så ett tips där är ju halkskydd. Fast det är liksom eller såna här när man åker inlineskydd. Om du skulle ramla. Ja, knäskydd och sånt där. Mm. Hjälm. Mm, det kan vara bra. Hjälm. Ja, bra, bra mm. tips. Tack. Eh, okej. Okay. Vilken tid gick du upp idag? <laughs> Eh, idag gick jag upp klockan elva. Varför det? Varför det? Mm. För att jag vaknade då. Mm. Eh, Men annars då? Är du en morgonmänniska eller en kvällsmänniska? Nej, alltså jag är typ nog ingenting. För att jag är otroligt trött på kvällarna. Mm. Och går och lägger mig senast klockan 10 På vardagar. Oj. Eh, och sen så när jag ska till jobbet så ställer jag alltid klockan på sex. För att jag behöver åka typ halv, kvart över sju. Mm. Eh, men då är jag ju jättetrött. Du är jättetrött. Ja, jag är så trött att jag vill... Fast jag ta... kommer ihåg när vi... Ja, men, typ hängde och skulle liksom åka till Stockholm något över en helg. Mm. Det var ju alltid du som... Du hade typ duschat, mm. satt på kaffe, mm. sminkat dig, allting. Mm. Och när du var klar, då fick du liksom komma in och bara hallo. Jo, fast alltså jag... När klockan väl ringer då går jag upp Men jag är ju fortfarande hur trött som helst Och vill mm. jättegärna ligga kvar i sängen mm. Men jag känner ju att jag blir bara tröttare Av om jag ligger och drar mig mm. Så jag försöker ju hoppa upp på första lärmen som går mm. Men du ligger ju och drar dig i typ två timmar innan. Jag har blivit mycket bättre på det där Ja För att när det är jobb mm. Då är det ju jobb, då Precis. ska man ju upp ja, ja. När det var skola, då var det ju det Men skolan var ju också viktig, Julia Nej Skolan. Se på mig idag, jag mår jättebra. Ja, du mår säkert jättebra, men jag tycker fortfarande att man ska gå till skolan. Ja, barn. Gå till skolan. <laughs> ja, absolut. Ja, Men det är ju frivilligt. Det är frivilligt, men det är fortfarande en bra sak lära sig saker. Jag har inte lärt mig skit. Nej, för att du inte var där. <laughs> <laughs> det är ju sånt här man märker nu ibland. Mm. Fast jag är ju också helt jävla... Ja. Invalid på vissa mm. grejer Men jag gick i skolan då... Sunne, ligger det? <laughs> var ligger det? Du, det var du Ja, okej, okay, förlåt mm. Ska inte dra den där historien <laughs> eh, Okej, okay, är det jag som ska ställa nästa, eller? Eh, ja, ja, det var det eh, När känner du dig som snyggast? Jag mm. <laughs> <laughs> eh, Gud Helvete, var svårt Mm Nej men alltså Om jag har typ något nytt mm. Alltså något nytt klädesplagg ja. Som till exempel när jag och Tim Skulle <hör> ut och fira ett år Så hade jag min nya beige och, och hade piffat till mig lite extra med sminket Fått till sminket mm. bra mm. Och lite klackskor Och bara så, ja ah, mm. Det känns bra mm. När man liksom har piffat till sig Lite extra Ja då känner jag mig nice alltså. Mm. Gött. Ja, skönt. Jag kan inte säga att jag känner mig direkt jättesnygg och sexig när man har tränat. Alltså fast det kan jag tycka att man känner sig när man är nytränad. För då känner man sig så här lite smal, lite fitt, lite svett. Det... Ja, det är ju nice, eller? Ja, det är väl... jag tycker att det är nice när killen Kommer du ut och du bara rinner om det du är röd i ansiktet. Ja, för då, för då vet man att, oj, hon har verkligen kämpat. Snygg tjej. <laughs> <laughs> Kämpar bruden. Ja, okej. Ja, okay. Fast jag kan känna mig snygg ibland tror jag tränar. ja Okej, okay, okej. Okay. Vad har du gjort idag då? Eller ska vi säga så här vad du gjorde du igår? Vad gjorde du igår? Eh... Mm. <laughs> uh... Ja, jag kom hem halv sex igår morse. Vad gjorde du då? Full som ett jävla svin. Alltså, jag har nog aldrig varit så full i hela mitt liv. Nej, det var länge sedan. Ja. Sen vaknade jag lite då och då och bara när jag sov väl till. Sen vaknade jag av att det var mörkt och bara. What the fuck? Det var klockan sju på kvällen. Och jag fick rå ångest. Ja. Måde jättedåligt. Mm. Gick till affären och köpte. Ja, ah, du var utanför dörren? Ja, jag var tvungen. Ah. Jag hade liksom ingen syre kvar <laughs> I, mitt, i min rädenhet. Så jag gick dit och köpte en baguette. Alltså. Och så sa mamma att jag skulle köpa proviva för det var bra för magen. Mm. Eh, men jag fick inte behålla något av det. Så jag gick och la mig klockan elva igår. Var någon som snodde dig på vägen? <laughs> Nej. <laughs> Nej. Du kräktes Jag alltså. kräktes. <laughs> Ja vi var ju ute i fredags ähm, Ja Och jag, jag hade inte tänkt att vi skulle dricka så mycket Jag tänkte typ så, här, nej men vi köker middag Sen går vi vidare, tar några drinkar Och sen så är det bra liksom Nej äh, Men så blev det ju inte för att jag... jag tror att du och jag tog igen väldigt många kvällar som vi har missat Ja jag tror också det här. För jag var så jävla taggad på att festa bara mm. Men vi hade fett kul mm, Det var roligt men det blev för mycket. <skratt> för mig i alla fall. Mm. Oh, herregud. Ja, det är ju inte jag nu. Så nu snart. är jag. Mm. Berätta om en dröm. Eller ett mål som du har. Oj. Mm. Mm. Alltså man vill ju vara rik. Du jag vill vara rik. Ja, det är ditt mål. Inte rik men. Eller jo. Mm. rik. Och hur? Nej, jag, alltså jag har ju inga mål med livet. Jag måste ju få någonting att jag ska få en hund av tim. Mm. <hör> nej. Nej, okej, okay. men vad då ska jag köra Svensson och bara jag vill ha barn? Nej, alltså det, men nej, men det kan vara, en dröm kan ju typ vara att åka till USA, åka Jaha. till alltså det kan ju vara vad som helst. Typ få en fin lägenhet äh, Mm, Okej, okay, min dröm Det är att Tim ska överväga Att flytta till Söder mm -hmm. En riktig gammal lägenhet Som jag bara kan inreda sönder I bött I bött Vill inte han flytta till Söder? Nej. Varför? För att han är AI-kåre mm, Så töntig mm. eh, <clears throat> Och sen så Ska jag tassa runt Ett liten, liten fransk bulldog där inne Mm och ett litet barn kanske också kan tassa runt. Mm. Och tim. och tim. <laughs> <skratt> <skratt> eh, Ha en cool bil. Uh -huh. Och bara åka på massa resor, ha massa väskor. Och sådär. Mm. Cold day! <skratt> <skratt> <skratt> ja, verkligen. Det är, det är din dröm ne? Ja, Så länge i alla fall. ja uh -huh. Jag får tänka på det där. Uh -huh. Borde ju verkligen ha ett mål med livet. Nej, kanske inte. Du kanske är nöjd med tillvaron ändå. Ja. Så. Alla behöver inte ha mål. Nej. Mm. Har du några mål, eller? Jag har fruktansvärt många mål. Mm -hmm. mm. Så, tell me. Ja, alltså jag är ju eh, mycket inne på jobb nu. Mm. Vill eh, vill bli något inom något yrke. Mm. Jag har <clears throat>, ju gått en utbildning, mm. men har blivit osäker på om det är det jag vill. Kära knäppare. Eh, ja, så nu funderar jag på vad jag verkligen vill. Och jag tycker ju att det är jätteroligt att blogga. Så jag vill ju eh, fortsätta med det och se vart det är, kan leda. Mm. Sen vill jag resa. Överallt. Eh, mitt mål är ju att spara ihop till en lägenhet. Mm. Inom några år. Så att jag kan mm. köpa någon fin på Söder. Fuck kul. <laughs> Ja, men lite alltså, mest mål inom jobb skulle jag vilja säga att jag har just nu i alla fall. Jag tycker att ditt mål kan vara att bara sluta tänka. Mm. För du har velat bli make så länge jag typ har känt dig nästan. Nej, okej. Okay, väldigt länge. Mm. Och sen så, så går det den där utbildningen. Mm. Och du är klar. Mm. Och du är så duktig. Och sen så bara, nej, men jag tror ändå att jag vill bli bonde. <laughs> jag vill nog flytta nej, hem fast, igen. Fast grejen är den att... När man gör sådana här, alltså jag har alltid tyckt att det är roligt med makeup mm. och har tänkt sig bara när man ska gå en utbildning och lära mig lite mer. Och sen har jag gått den här utbildningen och den har fått mig att inse att nej, men det, det här kanske jag inte vill jobba med heltid. Mm. Alltså jag vill absolut fortsätta med makeup och göra små jobb, men jag tror inte att jag vill jobba med det heltid. Vad vill du jobba med då? Det vet jag inte. Mm. Nej. Jag är tillbaka på ruta 0. Ja. Mm. Som du ungefär. <laughs> jag har alltid varit på den där rutan. Någon. Ja. Okej, okay, whatever. Eh, vad lägger du mest pengar på? Mm. Red Bull-vodka. Nej. Eller Nej. jo, det har jag gjort den här månaden. Ja. Eh, Två lax igår, alltså. <laughs> <laughs> Oj. Alltså tänker du så här... Alltid, eller tänker du på typ den senaste månaden? Eller? Nej, men generellt, vad lägger du mest pengar på? Om jag bara tittar ut här till höger så ser jag ju direkt skor. Ja. Vänster. Vänster. <laughs> nej, men det, det är nog skor och kläder. Ehm, och smink. Och smink. Och sen senaste tiden har jag väl ähm, lagt lite pengar på sån här teknikkamera skit och grejer. Ja, men det är men, ändå... Ja, nej, men mest så är det i skor och kläder. Och väskor. Nej, eller jo, nu Nej. har det blivit mycket väskor Jag har typ två, du har 18. Jo, fast det, är ju, inte, det, är, det är ju inte Sommar som kostar mycket pengar Och Nej, ja, okay. <laughs> Nej men skor och kläder är mest mm. Som jag spenderar pengar på faktiskt mm. Det, det känner låt. du dig nöjd med eller? Ja, jag känner mm. mig jättenöjd med det här För att jag älskar det mm. Är det jag eller? Ja, det är du ja. <laughs> Om du petar i näsan Och en, och en kompis tittar ut vart lägger du den? Tittar ut. En liten kompis, en snorbulse. Jaha. Slut liksom. <laughs> med att någon kommer ut. Vart jag lägger den? Ja. ja. Den här diskussionen har jag haft med Tim. Och mig. Och dig, ja mm. just det. <kör> jag sprättar iväg dem. Mm. Och, och ibland... Om den, är, om den är slimy, vad gör du då? Och lägger och så lägger jag, jag den i Nej, <laughs> eller klittrar du på benet så är det för Så jävla vidrig är du. Men vart ska man lägga den? Ska Gå jag lä upp till kök och ta papper. nej. Jo, jag skrubblar ihop den tills den blir <laughs> ingenting. Du vet, en, det kan, ibland, Aa. man jobbar ihop det väldigt mycket. Mm. Till slut så är den bara borta. Ja, <laughs> det bara blir ingenting. Men under, men under tiden när du jobbar mm. så är det ju fett vidre att ha mellan fingrarna. Men då liksom. har den liksom jobbat sig in i fingrarna. <laughs> Och sen kommer jag pilla lite i Tims hår. Åh, vad äckligt då? Då har jag ju, ja då har den blivit borta. Men Ibland kommer jag att pilla på dig. Mm. Min bror är likadan mm. Mm. Det... då? vart lägger du dem då? Du går upp och jag lägger tar dem ett i en kartong och sparar Nej, jag tar ett papper, tar bort den och slänger det i toan mm, okay. Inte fan sitter jag sprätter iväg den så mycket, När jag... du går sen så får ju du dem där under fötterna Ja, och sen så när jag går vidare och sätter på mig skorna så ligger de i skorna så jag har väl ett dussing i skorna <laughs> Förmodligen Eller så dammsuger någon upp det mm. Vem då? För det är ingen som dammsuger man ser i alla fall mm. Det är att vi ska köpa en hund. <laughs> Okej, okay, nu, nu äh, nämn tre dåliga sidor med dig själv. Och sen får du nämna tre bra. Börjar med dåligt, det är alltid bra. Mm. Osäker? Mm. <laughs> ja, men osäker i mig själv då vill jag väl säga, typ så. Mm. Alltså för fan svårt. Mm. Mm. Tänk dig att du är på en intervju. Kan du sitta och tänka. Alltså jag skulle vilja säga dåligt självförtroende. Men det är typ samma sak som osäker. Eller vad är det där? Alltså du är ju osäker på grund av att du är dåligt självförtroende. Mm. Så att säga det istället då. Okej, okay, dåligt självförtroende. <skratt> <skratt> eh, jag skulle nog vilja säga att jag är för snäll ibland. Mm. Att jag inte riktigt kan säga nej, mm. vilket är dåligt i vissa sammanhang. Mm. Eh, och sen så skulle jag nog säga, alltså jag vill säga lat, men det kan låta fel. Du är absolut inte lat. Nej, men när jag säger lat så menar jag typ så här att jag vill så mycket. Och jag tänker alltid så här bara, okej, okay, imorgon ska jag göra det här. Mm. Och sen är den dagen välkommen så bara, nej jag orkar inte, jag tar en annan dag. Med typ mål jag har. Alltså säger typ så här jag ska filma en video imorgon. Mm. För att jag verkligen vill satsa på det här nu. Mm. Men sen är dagen välkommen så bara, nej men jag tar det imorgon istället för jag orkar inte nu. Mm. Att jag liksom inte tar tag i sakerna utan jag låter dem ligga tills någon sparkar mig i röven typ. Mm. Alltså lite så. Ja, jag fattar. Mm. Men typ vad? Träning? Ja, men träning. Youtube. Blogg. Mm. Typ. Um, ja, men sådana saker. Ja. Sådana saker som jag verkligen vill. Mm. Sådana kan jag tycka är jobbiga att göra ibland för att jag vet inte. Om mm. jag får fått det. Och så bra mm. saker då. Mm. Come on, yeah. you can do it? Mm. Ja, men då får jag väl säga omtänksam då. För det är faktiskt. Mm. Jag bryr mig mycket om mina nära och kära. <coughs> Jag är väldigt... Eh... <slutas> jag vet inte vad jag... <skratt> kan inte du säga någonting? Men jag ska inte prata för dig. Nej. <skratt> <skratt> <skratt> Tänk att du är på en intervju. Sitter och jag säger men... så här då. <skratt> Nej, det Kan inte du säga? Men då pratar man ju inom jobb. Ja. ja, det här är väl fan en annan sak ja, men säger vad du är bra på vår jobb då? Då engagemang. <laughs> Nej, men jag är väldigt målinriktad. Cheften. Eh, Standard. Ja, men först det är jag faktiskt. Ja. Alltså, när jag vill någonting. Då gör du det, jag är inte så Jag är duktig på att sminka <laughs> ja. Det är jättebra egenskap. Mm. Nej, men jag, jag kommer nog ändå säga målinriktad För på jobb som jag har, mm. alltså sitta i reception, jobba på trans bla bla, bla bla. då kämpar jag. Mm. Och det var som jag sa till mig själv i somras att jag vill bli utbildare eller förra året. Och så blev det mm. för att jag kämpar mig till sådana grejer. Mm. Så på så sätt så är jag faktiskt målenriktad. Mm. Men inte när jag ligger hemma och ska göra någonting. Nej. Mm. Utan på jobb, sa jag det. Mm. Jättekonstiga svar, men... Ja, men det är bra. Nu är vi klara. Okej. Har du, du har inget fråga. Jo, jo, jo. Mm. Vad gör dig riktigt ledsen, Julia? Oh. Um. Elaka personer. Mm. På vilket sätt elaka personer? Ja, men Folk som är dumma mm. mot andra. Blir, fast jag blir nog mer arg då tror jag ja det tror jag också nej jag kan nog bli väldigt ledsen när jag blir orättvist behandlad mm. när jag inte får ha rätt <laughs> men för fan nej men, nej men det är det och om någon i min släkt familj vänner, min omgivning inte mår bra mm. då blir jag ledsen mm. Mm. Mm. du var ledsen nej. <laughs> Du mår bra. Du mår bra. Mm. Mm. Det är jag ledsen. Och krig. Oh. <laughs> <laughs> ja. Och då är äcklig mat. Det blir jag jävligt ledsen på. Nej, det jag är inte ledsen. Men om man beställer in en, en liksom, blodig köttbit och så ha... får man en väl det Men då skulle jävla. jag nog säga att man blir besviken. Nej, jag är ledsen. ledsen ah, bara... Jo. <laughs> jo. Okej. Okay. Ja. Då blir jag jävligt bra. Ledsen. Tack då vet vi det. Ja. Du är klar eller? Nej, men det är du som ska ställa ja, en fråga det. nu. Är pest eller här nu eller? Nej. Vad är det bästa du vet hos en människa? Men 100 ute som skälla. Din svenska då. Men va? vad? Vad då? är det bästa du vet? Vad är det värsta du vet mm. hos en människa? Alltså den värsta egenskapen hos en människa. Eller i allmänhet. Vad är det värsta, du vet. Falskhet. Mm. På vilket sätt? Eller hur? Folk som... Gud, hur ska, jag... hur ska jag säga det här nu? Jo, men folk som ljuger sig till saker. Mm. Um, vi har ju pratat jättemycket om killar mm. som ljuger för att de ska få ja, ligga. Och sen så visar de det på ett sätt som att jag är kär i dig. Mm. Och sen efter några månader så kommer det fram att nej, det var det inte din nej. jävla idiot. Du, du ljög lätt. för mig. Ja, nej. <laughs> eh, nej, också så här. när man pratar om vänner och familj så sådana som ljuger för att de ska få sig själva och se bättre ut typ. Mm. De är Människor som ljuger. Människor som ljuger, ja. mm. Punkt. Punkt. Nu kommer det pestel och korra. Men det är jag nu klar. Alltså, det är så jävla tråkigt, katt eller hund Varför det, tror du liksom Okej, ge oss dina bästa spartips Oj, <släpp> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> eh, oj, oj, oj oj Ge över pengarna till din sambo <skratt> <sikt> <skratt> <skratt> Det är det bästa mm. Nej, men Jag har ju typ aldrig Nej, jag kan inte säga typ Jag har aldrig, har aldrig sparat, sparat pengar nej. Förutom 2016 Mm då jävlar händer det. Mm. <hör> Nej men alltså, jag vet inte. Och jag får ju så ångest när jag tänker på det. Fattar du? Nu kanske jag har sparat tre månader. Mm. Och jag har sparat 5 varje månad. Mm. Så jag har 15 000. Mm. Tänk på de här 22 åren. Nej okej, när börjar man få pengar? När man, om man gick till skolan och fick eh, bidrag. <laughs> ja, det är det. Nej, men tänk hur mycket pengar jag hade haft om jag bara hade sparat när mm. du hade sagt det till mig. Ja, precis. Liksom. Det är det jag har försökt få fram till dig. Men du eh, mm. har ju någon störning i huvudet som... Alltså, chill. <laughs> lite. <laughs> som säger att du ska spendera upp varenda jävla krona. Jag förstår inte vart pengarna försvinner. Du hoppar. Nej, jo, det gör inte du. lika mycket som du gör. Jo, det gör du. Nej. Ja, jag tänkte beställa lite för att jag har inga kläder Nej, Nej. Och <laughs> Nej men alltså Fast Jag så... tror att du har varit ute mycket på så här, och, och tagit en bira Och ja, typ, Det är, är sådana pengar som Och sen när du var beroende av Red Bull Ja, varje dag Och, och sen ja, Tre gånger om mm. dagen ja, Så det, det är sådana småköp <coughs> tror jag Som ja, pengarna försvinner och sen så, mitt problem är ju att när jag ser, när jag har fått in min lön mm. då ser jag, då känner jag mig rik mm. och då ska jag bjuda folk och då ska jag mm. spendera allt leva lyx i två dagar sen så är, jag, <skratt> <skratt> så är det, det De är i borta, liksom. Nej, men det är borta Nej men mitt, alltså för, eftersom att jag aldrig har sparat mm. och ska inspirera någon till att göra det uh. då skulle jag vilja säga att man ger pengarna till någon man litar på mm. Um, och som verkligen är En strong människa som kan säga nej mm. Tim är ju inte jättebra på det men... Nej, för jag har ändå klarat mig mm. Bra Tre månader mm. Men det är för att jag har ett mål Jag har ju aldrig haft. Det är det vi har pratat om mm. Att jag vill spara pengar men jag har ingenting att spara till nej, precis. Och då är det inte lika kul Nej, nu känns det bara onödigt Ja, och nu planerar jag och Tim åka till Thailand i sommar mm. Ja, då har jag det som mål mm. Och sparar jag inte, nej då kan du sitta där och mögla, liksom. Mm. Ja, grejen är, alltså det behöver ju inte vara ett stort mål. Nej. Utan det kan vara så här, bara jag vill spara till eh, en ny... Tidning. Ja, eller en säng. Alltså mm. det kan vara en jätteliten grej. Men mm. bara man har någonting som att, så att man blir motiverad till att mm. faktiskt lägga undan lite pengar i månaden. Ja. Ja, men det är jättebra, Julia. Mm. Mm. Känner mig strong. Nu kommer mina pester eller coolera frågor här. Men ska du tala på en gång? Ja. Har du inga mer frågor sen? Nej. För jag har ju... 80 till Fyra frågor till Okej, okay, men jag kör mina pöster och Okej okay. Katt eller hund? Hund Varför det? Hata katter Okej okay. <gård> eh, Chips eller godis? Kort <gård> Ja, chips Varför det? <gård> för att man blir inte lika mätt Va? Vad kast du har hört? Nej, för när man äter mycket godis så blir man så här äckligt mätt Chips är såhär bara uh, mm, okay. Inte lika eh, Vinter eller sommar? Sommar varför det? <laughs> <Nöskar>. <laughs> smink eller kläder? ooh. Ba, ba, ba. Vad tänker du så här om jag helst har bra smink på mig eller helst bra kläder Men på mig? Smink eller kläder? Punkt. Okej. Utvecklas eh, inte mer. kläder. Kolossera mm. eh, eller vad vanlig kollar. Kolossera. Jeans eller klänning? Jeans. Eh, guld eller silvermänniska? Du alltså. Ja, ah, silver tror jag. Eh, Lakris eller choklad? Choklad. Eh, morgon eller kväll? Ehh, morgon. Svart eller vit? Svart. TV eller dator? Dator. Eh, Stockholm eller skog <laughs> i Stockholm? <laughs> Läppglans eller läppstift? Läppstift. Eh, ful och lycklig eller snygg och olycklig? Ful och lycklig. Stökigt eller organiserat? Organiserat. Online-shoppa eller butik? Ehm, butik. Hemmafest eller utgång? Mm, hemmafest. Slut. Tack Kul kul. Ska jag fortsätta med dina frågor nu eller? Ja, jag kör på okay. Nu kan jag luta mig tillbaka Vad är det absolut bästa med Julia Gullbrand? Nej, men det här har du redan frågat Nej Nej. Fan Jag spontan mm. Det skulle jag vilja tatuera in någonstans Svanken tror jag Spontan Spontan I Okej okay. <laughs> eh, nej. Jo men jag tror fan det För att jag tror att det är bra att jag är det För att om du ringer mig bara ska Vi ska bli eller Aha. Ska vi gå ut så kan jag, ja. Fast nu för tiden kan det låta så här så jag ska bara kolla med Tim mm. Ja Ja. Så nej, Lika spontan är det fan inte som det var förut <laughs> eh, Men Det är för att jag har bildat familj Oj och då, då är Julia borta liksom. Nej absolut inte Men då måste man ju tänka lite men sluta Okej okay, det bästa med mig är att jag är så jävla rolig Jag tror det Okej okay. <laughs> Kan inte du svara på den här frågan Nej för du hjälpte inte mig när jag hade problem Förut Herregud Nej pass Nej du måste svara Pass kan man väl få säga Nej. Mm. Varför tror du jag umgås med dig För att jag är kul Mm. Mm. Men jag vill snäll kanske mm. Bra, nästa fråga <laughs> Vart är du om fem år? Åh oh, herregud Hur gammal är vi då? 27 va? Mm, 27 23, 25, 25, 25. Ja. Eh, Då är jag nog, vänta, Ja, Om fem år då är jag garanterad mamma För Tim går ur skolan om två år Och då vill han bli pappa Oj. Så att, eh, <kör> då är jag väl morsa en Riktigt riktig sig morsa. Koakar morsa. Ja. Gör du ifakten? Nej, Gud, nej. Uh, nej. Men jag tror kanske, eventuellt att jag kanske är gravid. Okej. Okay, mm -hmm. Eller eventuellt mamma. Mm. Uh, jag är fortfarande tillsammans med Tim. Mm. Det vet jag nästan. Eller jag vet det. Mm. Uh, jag tror att jag jobbar. Som någon slags chef, kanske. Jag mm -hmm. vet inte om det kanske är på tre eller om jag... Ja, ja. Något sånt. Ja. Um... Förlåt. Um... Oj, oj, oj. Bor, du, bor ni i Stockholm? Eller? Ja, ja, ja. ja. <clears throat> Då har vi ju... Nej nej. nej, nej. Det där kommer ta ett tag för att han vill inte heta guldbrand. Och du vill inte äta lagerblad? Aldrig i livet. Nej, eh, Nej, men då har vi nog kanske köpt en ny lägenhet som är stor. Va? Mm. Antagligen inte på Söder. Nej. nej. Det är väl ungefär där jag väl upptagen med det, kanske. Bra. Mm. Det är ett mål. Det är ett mål. Mm. Eh, skulle ett förhållande funka om det var dåligt sex? Nej. Nej det är väldigt viktigt det är viktigt ja mm. Mm. så du säger typ så här att Timo och du träffas och så sexet är så dåligt alltså. alltså första gången är det jo, ju alltid dåligt ja, såklart att det är men det, ni träffas typ i tre månader och det, det är så dåligt att du inte vet vad du ska göra skulle du typ så ha sagt till honom om att jag tycker så här vi behöver försöka få det att bli bättre jag tror att jag tror att man inte kan vara så dålig så länge <laughs> jo. nej. Jo, men det kan ju bara vara så att det, det funkar. Ni matchar inte. Han kanske är jättebra med någon annan, men du och han får det inte att vara nice, liksom. För det finns ju faktiskt personer som gör slut på grund av att sexet är dåligt. Va? Vi klart att det finns. Mm. Och då måste jag känna en så här, Alltså, Skulle det vara en kille som jag tittar om, så skulle jag ändå säga till honom att jag tycker att det är ganska dåligt, så jag vill att vi ska försöka. Jag Ja, okay. <laughs> titta på en liten pörefilm Perulle <laughs> <sabos> <cookies> Alltså, nej Nej Jag vet faktiskt inte Det är jätteviktigt Ja, absolut, det är det ju Och om det är någon som är dålig, då nope får <hiser> man väl träna upp den då Ja Men kanske är du som är dålig Det vet man ju inte <skr Roberta> Nej, men det funkar alltså inte mm. Okej, okay, sista frågan då Esta. Vad vill du jobba med i framtiden? Åh oh, herregud. herregud! Alltså hade jag fått välja på riktigt så tror jag att jag skulle vilja vara fotograf. Mm. För att jag tycker att det är så kul. Mm. Eh... Annars... Och varför kan du inte bli där då? För att det känns som att det finns miljarder fotografer så att det liksom... Det är ingen idé. Så är det med allt tror jag faktiskt. Ja, kanske. Mm. Eh, men annars typ. Ah, jag vet faktiskt inte. Jo, men jag tror att jag skulle vilja jobba med så här webbdesign, alltså att sitta och greja mm. vid en dator. Mm. Pillar och sådär. Mm. Eller bara någon form av personalansvarschef Krishnojs. Mm. Är Eller polis? Ska Polis! Det skulle passa mm. mm. så. Kött det fuck upp! Kött the fuck up Det var alldeles frågis. Var är alldeles frågis också. Dagis. Jag tycker att jag är lite besviken på dina frågor, måste jag säga. Ja, jag men, förstår. Men, det. Ähm, ja, ja. men det, det var väl lite mer Lära känna dig? Fast det var ju mina med. Jo, men dina var ju lite mer på djupet. Ja, vi måste ja. ju gå all in. Jag tycker att vi tar lite chill här första avsnittet. Nej men Det här var ju jättetrevligt. Verkligen. Sitta och dricka lite kaffe blandat med Red Bull köta lite. Mm. Och man glömmer ju bort mikrofonen. Ja, det gör man. Det känns ju som du och jag sitter och pratar bara ja, som vanligt. Som vanligt. Fast vi brukar inte ställa frågor till varandra Nej, och vi har sagt nu, Julia och jag att nu får inte vi träffas så längre för att nu måste vi. Har något att prata om när vi ska spela Fast jag tror inte att det är ett problem. Nej, det tror inte jag heller. Men vi har ju tänkt att avsnitten kommer upp på fredagar. Ja. Så varje fredag. Sen så kan du ju tänka sig att det kanske kommer på en annan dag om mm. man är trött. Nej, Julia. <laughs> inte något jävla trött. Nej, för det är alltså. jag som kommer få klippa de här Nej, men om avsnitt. du lär mig så kan Nej. jag också göra det. Så det är inget problem. Nej, jag vill göra det. Men om jag då kanske så. är trött någon gång. Fast du är inte trött en hel vecka. Jo. Nej. Okej då, ganska samma. Fredagar då? Alltid fredagar, <laughs> oavsett väder, ur mående. Ja. Mm. Men vi skulle ju vilja eh, att ni på något sätt ger oss lite tips på ämnen eller ställer frågor mm. vad ni vill veta. Och vi har ju tänkt att vi ska skaffa någon form av Twitter-konto. Mm. Jag har inte haft Twitter på jättelänge så jag vet inte hur det funkar längre. Nej, jag har den ändå sköta. Ja, jag kan sköta det. För att då kommer vi ju säga i så fall vad den kommer heta. Mm. Men mm. så länge har vi ju mejl som vi Me -ja. kan nå oss på. Och den heter... poddintimt at .com. Dot com. så där får ni Jag tror inte ens gärna... att har vi sagt i den här podden att vår podd heter Intimt. Ja, ah, okay. det sa vi i början. Jaja, ah, det var inte det fall Men där får ni gärna ställa frågor och komma med förslag som sagt. Mm. Eh, vi kommer även lägga upp på våra sociala medier när mm -hmm. vi har släppt avsnitt, så följ oss på Instagram, där heter jag Julia Holmberg. Och jag heter Julia, med H, J-U-H, L-I-A, mm. jag är så himla speciell. Du är jättespeciell. Du har ju en blogg, kanske du, du ska blogg. marknadsföra lite här. Mm. Vad där heter kommer den? jag också lägga upp en podden, och den heter now.se-juliaholmberg. Berg. och så har du. Även en Nej, men det är så gå in och kika där så kommer vi ses nästa vecka. Woo! Jag tycker att vi ska göra en high five. En high five fail. Okej igen. Nej, vad fan. Okej, så där. Ha det så bra, så ses vi snart. Singling should lose,